Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții și anunță pentru următoarele 30 de minute lecțiunea C093. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un mănuit de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să inspire pe credinciosul său slujitor Priotul Niculiță să le întocmească pentru noi. După aceea tot cu voia și ajutorul lui Dumnezeu aceste meditații fiind prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții au fost făcute posibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C093 va debuta cu prilejul citirii versetului 9 al 1 epistolei epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 13. Înainte de aceasta dați-mi voie să citesc un episod scurt din viața lui Mudi. Citem undeva că un om îngânfat s-a ridicat odată în adunarea unde predica Mudi și a început să relateze experiențele sale bogate cu domnul, spunând felul în care se roagă el și cum este extaziat, după care spune și asta, eu am fost pe muntele schimbării la față. După ce a spus așa, Mudi l-a întrebat, și câte suflete ai adus la domnul anul acesta? Întrebarea a fost fulgerător de neașteptată. Păi, nu știu. Dar ai adus vreunul?" a stăruit Moody, la care omul a răspuns, Nu știu, atunci nici nu vrem să ascultăm experiențele dumitale de pe munte. Omul care se urcă atât de sus, încât nu mai poate privi la sermanul păcătos, e totdeauna un mândru și un îngâmfat. Da. Mudi avea toată dreptatea să facă această afirmație deoarece, vorbind despre Domnul Iisus Hristos, de îndată ce s-a coborât de pe muntele schimbării la față, a arătat milă vindecând copilul acela lunatic, după care a ajuns la Capernaum și a plătit darea la templu, deci a venit și a lucrat aici jos pe pământ, toate fiind lucrările aceluia care i se arătase acolo sus pe munte. Așadar, Cine are neapărat viziuni din acestea stări de extaz și de exaltare și adevărate, reale întâlniri cu Dumnezeu, se verifică prin aceea că imediat se pune în slujba celor din jurul lui, așa după cum și Mântuitorul, de îndată ce s-a întâlnit cu Tatăl acolo sus pe munte, cum s-a coborât jos, s-a pus în slujba tuturor celor din jurul lui. Sunt anumiți creștini care se laudă cu o deosebită prezență al lui Dumnezeu în mijlocul lor, cu lucrări extraordinare ale Duhului Sfânt, cu revelații deosebite. Întrebarea se pune, câte suflete ai vindecat? Pe câte suflete le-ai adus la Domnul? Câți din cei din jurul tău sau din jurul bisericii în care ești au avut o întâlnire cu Domnul, au fost întoși la Dumnezeu, au cunoscut eliberarea lor de supăcat. Prin aceasta se verifică autenticitatea acelor descoperiri și acelor minuni mari cu care mulți se laudă împotriva altor creștini care nu cred ca ei. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc! Te rugăm să binecuvântești și ascultarea mesajului care ne stă înainte. descoperă ne tot mai mult prin Duhul Sfânt că Tu n-ai venit pe pământ să ne dai revelații extraordinare și stări de exaltare, ci ai venit să faci din noi instrumente de care să te poți folosi pentru a aduce la tine și pe alții din jurul nostru așa cum ne a adus pe noi. Copleșește-ne, te rugăm tot mai mult, cu dragostea pe care o arăți tu față de cei din jurul nostru, dragostea care a arătat-o prin jertfa pe care ai făcut-o tu, Doamne Iisuse, la cruce și să nu mai socotim nimic, ceea ce trebuie să punem și noi alături de jertfa ta ca ceva fiind prea mare, pentru ca cei din jurul nostru să poată cunoaște și ei mântuirea, numele tău să fie slăvit, iar ei să poată împărăți cu tine pentru toată veșnicia. Amin. Duh producătore, de roade, Veselește-mi inima, doarne mine tot mai multe, Raze din iubirea ta, Pace, bucurie. Propindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului nou de la 1 Corinteni, capitolul 13, care astfel găsuiește. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Cunoașterea în parte. Iată un adevăr mare, nu numai când este vorba despre credincioși, în legătură cu pătrunderea lor în tainele Sfinților Scripturi, ci și în legătură cu omul la modul general. Tot omul este mărginit, tot omul zace în întunericul necunoașterii în cea mai mare parte a ființei lui. E bine să fim conștienți de lucrurile acesta și să ne aducem aminte mereu de el și mai ales când este vorba să luăm hotărâri mari sau să judecăm pe altul. Omul ar fi mai smerit dacă și-ar aduce aminte mereu cât de mărginit și slab este în toate privințele. Câteva din gândurile unor oameni de seamă ne vor lămuri mai bine în această problemă. Spre exemplu, Clement Alexandrinul zice Viața de aici este un somn adânc al neștiinței. Sfântul lui de Aur Nimeni nu va ști vreodată totul. Pascal Hazlie justiție este și justiția aceasta pe care o mărginește un râu sau un munte. Adevăr din ce de Pirinei eroare dincolo. Ibraileanu spune descoperirile științifice cele mai geniale sunt, față cu adevărul total despre lume, mai puțin decât săriturile unei broaște care ar avea de gând să facă în conjorul pământului. Talmudul spune după cum fețele oamenilor nu sunt la fel, tot așa și gândurile și părerile lor. Marele German Goethe. În împrejurările de pe pământ ne obișnuim să ne rezumăm pe noi înșine și chiar și aici cunoștințele, priceperea și caracterul nu ne pot fi întotdeauna de ajuns. În lucrurile cerești însă nu îi sprăvim niciodată de învățat. Dar haideți să revenim asupra versetului în legătură numai cu credincioșii. Căci cunoaștem în parte, spune cuvântul, și prorocim în parte... Dragii mei, să nu se laude nimeni că are o cunoștință prea adâncă a cuvântului și sfaturilor lui Dumnezeu. Nu. Cunoștința noastră este mărginită. Drept este că Dumnezeu ne-a descoperit adevărul său, dar ce cunoaștem noi este atât de puțin. Cineva ar putea să spună, dacă este așa, te pomenești că ceea ce cunoaștem, cunoaștem greșit. Nu, nu, nici asta nu putem spune. Cunoaștem puțin este drept, dar nu cunoaștem greșit, pentru că atunci ar însemna că Duhul Sfânt ne aduce duce pe o cale greșită. Dumnezeu nu ne poate duce în greșeală. El ne-a descoperit pe Domnul Isus Hristos care este calea, adevărul și viața. Pe El trebuie să-L cunoaștem din ce în ce mai bine. Ne este făgăduit că atunci când se va arăta El, îl vom vedea așa cum este, pentru că vom fi ca El. Cunoaștem în parte și prorocim în parte. Avem însă deplină siguranță în adevărul cuvântului lui Dumnezeu în Domnul Isus, în lucrarea Duhului Sfânt. Mintea poate să ne ducă în rătăcire, inima de asemenea, vrăjmașul sufletelor noastre și mai mult. Dar Domnul Isus și Duhul Sfânt nu ne pot duce în rătăcire, să ne alipim cu toată ființa noastră de Domnul Isus și vom fi siguri că suntem pe calea cea bună a mântuirii, chiar dacă în unele taine biblice suntem în necunoștință sau cunoaștem foarte puțin. Cunoaștem în parte pe Domnul Isus, dar îl avem în întregime în noi prin credință. El este viața noastră. Nu știm mai multe despre viață, dar suntem vii și aceasta este importantă. Domnul Iisus ni se dă în întregime dacă îi deschidem inima prin credință. Și semnul că îl avem în noi este viața cea nouă pe care o trăim. La versetul următor, versetul 10 din 1 Corinteni 13 citim. Dar când va veni ce este de săvârșit, acest în parte se va sfârși. Păcatul a adus nedesăvârșirea și mizeria în sufletul omului și pe tot pământul. Domnul Isus a venit din slava sa cerească, s-a întrupat și a plătit cu însuși sângele său răscumpărarea omului și a locuinței lui pământul din robia păcatului. La prima sa venire, a plătit prețul răscumpărării și a întemeiat biserica lui. La a doua sa venire va înlătura pentru totdeauna domnia diavolului și a păcatului și o nouă eră va începe. Despre acest lucru vorbește Pavel în versetul de mai sus, dar când va veni ce este de săvârșit, acest în parte se va sfârși. Din pricina stăpânirii păcatului există în om întunericul necunoașterii și al mărginirii. Această stare de lucruri va rămâne până va veni Domnul Isus cu desăvârșirea Lui, cu lumina unei noi vieți și a unor noi stări de lucruri. Atunci tot ce a fost nedesăvârșit va înceta. Vor înceta limbile, va înceta cunoașterea în parte, va înceta credința și lupta ei, vor înceta minunile și toate mijloacele Harului care au ajutat pe om să ajungă la scop pentru că atunci nu va mai fi păcatul stăpân. Acolo, în împărăția sfințeniei, totul va fi desăvârșit. Acolo este ținta spre care au năzuit toți sfinții și fiind atinsă ținta, nu mai este nevoie de alergare. Acolo este realitatea fără umbre și simboluri. Acolo dragostea este mediul în care se mișcă toate ființele. Acolo este Dumnezeu în toată măreția Lui. Aici, pe pământ, noi, răscumpărații Domnului Isus, am primit doar o mică arvună a ceea ce este, de fapt, acolo. Când se va împlini vremea, când va veni ceea ce este de săvârșit, vom primi marele rest, adică totul. Atunci, ceea ce este în parte, se va sfârși. cuvântat să fie Dumnezeu care ne-a făcut asemenea făgăduințe. Știm că ele se vor împlini negreșit la vremea potrivită. Să așteptăm cu credință și nădejde împlinirea lor. În continuare, la versetul 11 din 1 Corinteni 13, citim. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Tot ceea ce se desfășoară pe alt plan decât cel al dragostei, este stare de copil, joacă de copii. Să nu-i dăm importanță. Dragostea adevărată care dă naștere vieții să lășluiește numai într-o inimă ajunsă la maturitate. Copiii nu cunosc această dragoste. Ei se ocupă cu simbolurile, nu cu realitatea vieții. Fetița prețuiește păpușa, simbolul omului, și se joacă tot timpul cu ea. Cine însă a ajuns prin dragoste în stare de mamă, se ocupă de pruncivii, deci de realități, nu de păpuși. Dragostea este realitatea veșnică la care vrea să ne ducă Dumnezeu. Prin ea aducem adevăratul rod prin care se înmulțește viața duhovnicească, adică făpturile noi pe pământ. Prin ea se păstrează legăturile vieții. Creștinii din Corint umblau mult după alte lucruri și mai ales după darul vorbirii în limbi, însă toate acestea îi păstrau într-o stare de copilărie, încât nu puteau să deosebească binele și răul, nu erau obișnuiți cu neprihănirea, așa cum am văzut deja la 1 Corinten, capitolul 3, versetele 1 și 2, cum se vede și la Evrei 5, versetele 13 și 14. Și din pricina aceasta trăiau dezbinați și nu propășeau duhovnicește. Frații mei, dacă nu ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt în fiecare zi pe calea dragostei, pășind din treaptă în treaptă spre o lumină tot mai mare, atunci rămânem în stare de copii cu gândire și vorbire copilărească. Dacă nu ne lăsăm legați cu funiile dragostei ca să formem fericita unitate cu toți răscumpărații Domnului oriunde s-ar afla ei, suntem în situația corintenilor oricât de multe daruri am avea. Duhul de partidă ne ține într-o stare de copilărie. Să nu rămânem la lucrurile copilărești. Oricât de frumoase și atrăgătoare ar fi jucăriile, ele trebuie părăsite atunci când am crescut mari. Fetița părăsește păpușa ca să se ocupe de ceea ce este viu. Băiețașul părăsește calul de len ca să îngrijească ființele adevărate. Nu putem crește și nu putem ajunge la desăvârșire decât prin hrană duhovnicească și în mediu duhovnicesc. Să dorim pâinea și apa cuvântului lui Dumnezeu și să scăpăm de simboluri. Așa vom ajunge în realități duhovnicești, așa ajungem la dragostea cea adevărată. Atâta timp cât ne ocupăm cu alt, ceva mai mult decât cu dragostea Dumnezească, nu suntem izbăviți de starea de copil. Să le pădăm, deci, tot ce este copilăresc. Dragostea este semnul maturității în Hristos. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am le pădat ce era copilăresc. Să avem, deci, în noi gândul acesta care era și în Hristos Isus. Unitatea în dragoste era gândul lui, pentru acest lucru s-a adus el jertfă pe crucea de pe golgota. La versetul următor, versetul 12 din 1 Corintei 15, apostolul Pavel continuă cu următorul gând. Acum vedem ca într-o grindă în chip în tunecos. Dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte dar atunci voi cunoaște de plin așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Vasul nostru de lut este prea slab ca să poată purta întreaga greutate a comorilor de dincolo de văl. Mintea noastră, oricât ar fi adeinstruită în cele duhovnicești, e prea mărginită ca să poată cuprinde nemărginirea lucrurilor din împărăția lui Dumnezeu care va veni. Prin dragoste însă vedem și trăim lucruri și stări de dincolo de văl, dar nu le putem cuprinde în cuvinte. Ne bucurăm de ele și ne înflăcărăm în dorința de a trece pe malul celălalt. Adevărurile absolute nu pot fi pătrunse acum de om, oricât de mare teolog ar fi. Haina materiei îl împiedică de la așa ceva. Sfântul Alfons de Rigori spune... Dumnezeu stă după perdeaua credinței, de aceea nu-L putem vedea așa cum este. Totuși, și acum, așa cum s-a zis, trăim o parte din realitățile dumnezeiești, pe măsură ce ne dezlipim de cele văzute, de simboli și, prin curăție și dragoste, ne odihnim în Dumnezeu. Ferice de cei curați cu inima că cei vor vedea pe Dumnezeu, spune la Matei 5,8. Sfântul Grigore Teologul spune, Dumnezeirea este curăție, dragoste, nepărtinire și despărțirea de orice rău. Acum deci vedem ca într-o oglindă în chip întunecos. Luate în înțeles direct, adică după literă, cuvintele acestea par a nu se mai potrivi cu gândirea noastră modernă. Ogrinzile noastre sunt așa de bine lucrate încât ne vedem în ele foarte bine. Aici însă spune că vedem ca într-o oglindă în chip întunecos. În alte traduceri, în loc de chip întunecos, este cuvântul ghicitură, ceea ce ar însemna că te vezi pe ghicite, nu prea luminos. Pe vremea când a scris Sfântul Apostol epistolele sale, ogrinzile nu erau cum sunt cele de azi, ci din metal lustruit și nu redau bine chipul omului. Cel ce se privea în oglinzile de atunci se vedea șters, neclar și întunecos. Comparația este foarte bună când e vorba de înțelesul lucrurilor dumnezești de dincolo de vălul materiei. Acum deci vedem ca într-o oglindă în chip, întunecos, ca un fel de ghicitură. Oglinda în care se oglindesc lucrurile pentru noi e veche și murdară din pricina firii noastre de țărână și păcat. Tu iubești și ești iubit. Știi lucrul acesta și îl trăiești. Dar înțelegi tu ființa iubirii? Hotărât că nu. Pentru ce iubești pe cutare persoană și nu pe alta? Nu poți să spui exact. Și dacă nu vezi decât închip chip întunecos lucrurile de pe pământ, cum ai putea să vezi închip luminos pe cele privitoare la Dumnezeu, iar descoperirea Lui în Hristos la jertfa Lui Hristos, la iertarea, la iubirea Lui? Poate oare păcatul să înțeleagă sfințenia? Omul de o zi poate să pătrundă el veșnicia? Egoismul, poate el să înțeleagă iubirea care se jetfește? Dragii mei, ca să înțelegem cu adevărat lucrurile de sus, trebuie să ne lepădăm de noi înșine, să fim smeriți și gata să primim ceea ce Duhul Sfânt ne descopere. Să nu ne ridicăm împotriva unor lucruri pe care nu le înțelegem, ci să ne încredem în Sfânta Scriptură. Pătrundem mai bine în adevărurile lui Dumnezeu de care avem nevoie acum, pe măsură ce ne contopim cu lumina, suntem lumina și înțelegem dragostea pe măsură ce noi înșine devenim dragoste. În felul acesta pătrundem lucrurile de sus și ne atrag așa de mult că nu ne mai putem dezlipi de ele. Ceea ce știm acum cu siguranță deosebită e că noi suntem păcătoși și că Dumnezeu, în Domnul Isus Hristos, ne iartă și ne primește ca să fim ai Săi. Această lumină ne e de ajuns și pentru mântuire, și pentru pace, și pentru viață, și pentru moarte. Și aceasta este ceea ce știm cu toată siguranța. Atunci vom vedea față în față. Acum și atunci. Sunt cuvinte întâlnite în versetul de mai sus, cuvinte care arată două stări de lucruri. Ca să avem parte de un atunci, adică de un viitor luminos, trebuie să trăim un acum în ascultare de Dumnezeu și cuvântul Lui. Viitorul este un copil al prezentului. Chiar dacă acum nu putem să vedem limpede realitatea de dincolo de văl, avem totuși o făgăduință luminoasă și puternică pentru viitor și o nădejde vie că ea se va împlini la vremea potrivită. Sfântul Vasile cel Mare spune, numai atunci ne vom învrednici de privirea lui Dumnezeu față către față și vom vedea adâncirile din comorile lui Dumnezeu. În viitor vom avea un trup duhovnicesc care va putea primi și purta greutatea comorilor veșnice. Acum cunosc în parte, spune cuvântul aici, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Sfântul Apostol Pavel întrebuințează aici persoana întâi eu, pentru ca să-și facă mai luminoase gândurile pe care vrea să le împărtășească altora. Noi cunoaștem în parte pe Dumnezeu, dar El ne cunoaște pe deplin. și așa cum ne cunoaște El acum, Așa îl vom cunoaște și noi în viitor. Cât de reținuți ar trebui să fim noi când e vorba să judecăm pe alții sau să statornicim anumite norme de viață? Să avem totdeauna în minte cuvintele Marelui Apostol, cunoaștem în parte. Numai în dragoste putem fi fără rețineri. Aici nu greșim niciodată, chiar dacă iubim și pe cel care n-ar merita iubirea noastră. Un vestitor al Evangheliei, prin ale cărui predici s-au întors mulți oameni la Dumnezeu, a primit odată din cer o descoperire prin care i s-a adus la cunoștință că nici o întoarcere la Dumnezeu nu s-a făcut prin talentul lui de vorbire, ci prin rugăciunile unui credincios care, în timpul predicii, stă acolo pitit și se ruga în tăcere pentru izbânda cuvântului vestit. Negreșit, și pentru noi veșnicia va descoperi lucruri uimitoare, și multe vor fi judecate atunci altfel, nu cum sunt judecate acum. Până atunci, însă, fiecare să caute să fie găsit credincios în lucruri care stă în puterea lui să-l facă, și mai ales fiecare să urmărească necurmat dragostea, singura cale pe care nimeni nu se poate rătăci. În continuare, la versetul 13 din 1 Corinteni 13, citim Acum, dar, rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Cât de adevărat și necesar este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Prin el primim viața cea nouă și prin el înțelegem rostul lucrurilor din trecut prezent și viitor. Ferice de cel care ia seama la citirea și împlinirea acestui sfânt cuvânt. Versetul de mai sus este o încheiere desăvârșită a ceea ce vrea Dumnezeu să ne învețe pe noi oamenii credincioși cu privire la valorile sale, valori de care avem nevoie pentru mântuirea, desăvârșirea și fericirea noastră. Credința, nădejdea și dragostea. Iată însușiri ale omului care este în Hristos. Lipsa uneia din aceste trăsături din viața Celui răscumpărat aduce mare pagubă. De fapt, nici nu se poate închipui o viață creștină normală fără aceste trei mari valori dumnezești, fără această trăime desăvârșită. Dacă n-am avea credință, n-avem nici Evanghelie, nici Mântuitor. Dacă n-avem nădejde, n-avem nici viață viitoare, nici moștenire veșnică și fericită care să ne aștepte la sfârșitul drumului pe acest pământ. Și dacă n-avem dragoste, nu avem nici inimă care să se asemene lui Dumnezeu. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Într-adevăr, prin credință avem mântuirea, prin nădejde ne îmbogățim viitorul, dar prin dragoste uităm de noi. Dragostea merge la inimile frânte, ea se așează în slujba Domnului Isus. Credința și nădejdea primesc, iubirea dă. Prin iubire cunoaștem mai mult din Dumnezeu decât prin toate celelalte daruri la un loc. Credința și nădejdea ne duc la El, dar dragostea ne face să pătrundem în inima Lui, căci Dumnezeu este iubire și iubirea aceasta se arată în lucrarea Lui ferulită. Astfel, gândul tatălui e gând de pace față de păcătoși, harul fiului l-a pogorât la Betlehem și l-a urcat pe Golgota, iar Duhul Sfânt lucrează la sfințirea noastră. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea lecțiunii C093 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca Duhul Său Cel Sfânt să lumineze fiecare inima fiecărui ascultător, să înțelegem cu adevărat ceea ce este dragostea și să ne lăsăm tot mai mult copleșiți de ea, să uităm tot mai mult de noi, să ne îndreptăm și să ne ocupăm tot mai mult cu dragostea lui Dumnezeu. Bunătățile mari și minunate ale lui, binecuvântările sale veșnice, fie și rămână partea tuturor acelora care se deschid să le primească. Amin. Și fericiri te binecuvintez, cu te binecuvintez, Dumnezeu cu credinței fie ori și cânt, trai cuem și gând, Ție e povzam ființei, povzam ființei, te vine cuvințes, te vine cuvințes, Dumnezeul meu,